Це вже кінець історії Мій кінець мене не хвилює Але мій син, моя змарніла дружина Так уже природа задумала Таку програму заклала в мужчину Він має бути сильний і мужній Має бути опертям для сім'ї А я? Чи відповідаю я такій програмі? Син мене розуміє Ми з ним пересвистуємося Дружина гримає, щоб не свистів До нового століття три тижні Тарашчанське тіло лежить у морзі Акціонерне товариство «Мазепа» спонсорує «Людину року». У Севастополі російська мова проголошена другою офіційною. У всіх країнах мова як мови. Інструмент спілкування. У нас це фактор відчуження. Глуха ворожість оточує нашу мову. Навіть тепер. У нашій власній державі. Ми вже як нацменшина. Кожне мурло тебе може образити. Я ж не можу кроку ступити. Скрізь привертаю увагу. Іноді навіть позитивно. Але від цього не легше. Бо в самій природі цієї уваги є щось протиприродне, принизливе. Людина розмовляє рідною мовою, а на неї озираються. Сина до диячому садку задержнили. Навіть Борка сказав «Хохол!» Україна – це резервація для українців. Жоден українець не почувається своїм у своїй державі. Він тут чужий. Самим фактом виживання своєї мови. Але ж якщо мова – це дім буття, то чого ж ви мене виживаєте з мого власного дому? Це бандитизм. Це імперський вірус, це гарячка ебола. У мене вже кров проступає з вух, коли я чую, як ображають мій народ. І хоч би російською говорили по-людськи, а то ж якийсь волап'юк, Хочу на Канари. Я ніколи не дозволяв собі думати, що в Україні є п'ята колона. Але ж вона вже йде потопом по моїй душі. Раніше ж, принаймні, ненависть до українців хоч якось камуфлювалася, а тепер тебе просто готові знищити. Хотіли свою незалежність? От вам! Вияли Україну засередини, як лисиця бік у спартанця!» Ще й дивується, чого ж вона така скособочена? Чого кульгає в Європу, тримаючи заскривавлений бік? Всю обгризуть, як піран'ї, і сипануть в розтіч. Від України залишиться тільки скелет. Наш нетиповий прем'єр, такий незвичний на наших політичних пейзажах, звертається до совісті громадян, каже, що кожен повинен сам з собою поговорити. Ось я сиджу і говорю сам з собою. З того боку у мене відняли життя, і з цього віднімають. Тоді я задихався, і тепер задихаюсь. Там тисла ідеологія, тут тотальний цинізм. Я хочу займатися наукою, а мушу обслуговувати чийсь бізнес. Свого бізнесу я не хочу. Я людина, не бізнесова. Маю я право робити свою роботу, на яку вчився, на яку здатен, якою міг би принести найбільше користі. Чи я мушу терпіти, щоб ця квазідемократія нищила на мене не згірш, як той псевдосоціалізм? На науку коштів нема, на культуру нема. Зате є олігархи і тіньовий капітал, який одмивається через Антігуа і Науру. У паспорті національність не вказана, так що тепер будь-яка погань називається українською. Українська мафія, українська корупція, Українська проституція, шахраї, злодюги, антисеміти, хабарники, пофігісти і матюгальники, держиморди і політикани, бюрократи і новориші затхли спадок імперії. Потолоч зужитих ідеологій – все приписується цьому народові, який вже й не знає, що з ним діється і в які Бермуди попав. «Нужда і бідність – неізбіжний уєл государства», – писав Гоголь. «Стоячого!» – «Дожились!» «Не клади газет на мою дисертацію, сертиця дружина!» Дисертація у неї про Гоголя!» гермендептика історичних детермінацій творчості Гоголя!» «Профетичний дискурс!» «Актуально!» «Бо тепер часто дискутують, російський він письменник чи український!» «Навіть почали писати сукупно російський і український!» «Ні! Звичайно ж Гоголь – це російський письменник, але це український геній!» «На перший погляд так просто а якщо вдуматись, вдумуватися їй нема коли, треба ходити на роботу, зарплата мізер та й та з перебоями, приробляє перекладом, нарідко сидить до пізньої ночі, вранці сина відвести дитячий садок, увечері за ним заїжджаю я. Тим часом вона захрясеє у побуті, занепадає, нервується і вже бачить світ у ряботинні дрібниць. На моїх очах зникає жінка, красива, прекрасна жінка. От я гляну на неї, вона прекрасна. Туркнуся до неї, вона магніт. Але втомна на жінка під вечір, це вже ступа. А коли ще й задубіла в розрятуванні, то це вже ціла мігера. З іншого боку, вона ж мабуть бачить і мій занепад. Це її мучить. Я їй не подобаюсь. Дві людини взаємно мають творити одна одну. Ми руйнуємо, бо руйнують нас. Колись ми хотіли мати двійко дітей. Тепер хоч би виховати одного. Вчора син побився з Борькою. Прийшов і каже, борка мудак. Дружина його мало не прибила. Я відняв. Терпіти не можу сварок, уникають конфліктів. Я завжди позитивно налаштований. Колись вона це любила в мені, а тепер кричить. Як ти можеш? Хіба ти не бачиш, до чого йдеться? Бачу. Але у мене такий характер. За гороскопом я Терези. Я сім разів зважу, один раз відмірюю. Але вже потім не переважую. І нікого в житті не обважив. А також я кінь, я тягну. У мене великий запас витривалості. Холоричний темперамент дружини я зрівноважую. Уявляю, щоб це було, якби її супутником був тигр або скорпіон. У мене один полюс українського характеру, у неї другий. Найкраще, звичайно, було б посередині, але у нас так. Зима цього року противна, то сніг, то дощ. Влітку не відпочили, хлопчик не набігався, не засмах. Чиїсь діти їздять в Італію, у Францію, на Кубу. У нас ані коштів таких, ні зв'язків. У Крим далеко й дорого. Київське море від стійника радіонуклідів. У ліс по гриби? Де тепер чисті гриби? До те, що в село? Там тепер зона. На Канари теж поїхав не я. Життя нудне й безпросвітне. Телевізор хоч не вмикай. У парламенті скаже ні, човіністи. Буронькуються фракції, сповзають у водевіль патріоти. Кількох депутатів стабільно немає у сесійному залі. Вони сидять де інде. А ці щодня в телевізорі. Ось чому вони здаються карликами. Вони ж усі вміщаються в ящику. Дрібненькі-дрібненькі, як у перевернутий Снови гають, куняють, чубляться. Виступають, тиснуть на кнопки, тасуються в більшість і меншість. І безнастанно дбають про народ. Хоча навіщо про нього дбати? Він поганий. Він увесь вік стояв на колінах, він спить, у нього пропаскудний менталітет, у нього жахлива історія, яку не можна читати без брому, у нього продажна інтелігенція, у нього немає еліти, він роздав свої генів у сусідні культури, а сам садить як онах, як облах, неконкурентно спроможний. Я за все своє життя не наслухався таких пасквілів на народ, як наговорено при цій, з дозволу сказати, демократії. Навіть у радянському ідеологічному казані не варили в такій смолі українців. У нас є два кренни в Крен – апологетичний і крен – негації. Одні запевняють, що український народ найкращий. Історія найгероїчніша, що у нас тріпільці глечики ліпили, коли в Єгипті ще пірамід не стояло.